Vamos nos cuidar. Temos a missão de semear. Venha participar da ação Outubro Rosa, com o tema Se Tocar, Faz Bem, dia 30 de outubro, de 8 às 12 horas, na Farmácia Vitória, na rua Joaquim Correia, número 580, Planalto Ayrton Senna, uma parceria da Associação das Mulheres Empreendedoras do bairro Planalto Ayrton Senna, Farmácia Vitória e Saúde em Ação. Música Cada... Música Ação Outubro Rosa Será oferecido serviços de verificação de pressão Verificação de peso Saturação sanguínea Teste de glicemia Atendimento psicológico Demonstração do exame do toque Educação sexual Palestra sobre o tema Distribuição das fitas na cor rosa E distribuição de brindes Música Ação Outubro Rosa Realização Rede de Mulheres Empreendedoras Apoio Flávio Cel Ótica Guiar LS Transportes E Doutora Sônia Guerra Informações 3473 1513 3473 1513 Venha, participe! Vamos nos cuidar Temos a missão de ser meu.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 Ação Outubro Rosa, Realização Rede de Mulheres Empreendedoras. Apoio Flávio Cel, Ótica Guiá, LS Transportes e Doutora Sônia Guerra. Informações 3473 1513. 3473 1513. Venha, participe!